Kifahamu vite ya opium, kitu kidogo kilivuweza kusababisha bala kwenye tasini ya biyashara, jambo linaluwa garimu uchina mpaka leo hii, muandaaji ni comrade mbuana liya mtu mimi naitua Ananias Edgar. Mwanzoni, mwa karne kuminda na ne, China iribuka kama kituo ke Kubwa uliwanguni cha bidhaa muhim duniani kama viungo. Guo zashairi, vyombo vya nyumbaani na bidhaa nyinki ne zaki fahari zilizo pendelewa sana huko ulaya. Wakati huo, winguerezana na mbeberu wengine wa ulaya walikuwa na kusanya tani na matani ya dhaa boku toka Afrika na kuzifanya nchi hizo zaulaya kuatajirisana. Huku wakitumia zahabu waliwekusa nye Afrika kununulia bitha za tifahari uko uchina. Hatimae mwishu wa kare na kuminanane china ilikuwa imisha chukua karibu nusu ya kibazote za zahabu ambazo nchi za ulaya walikuwa nazo. Hii ni kutokana na zahabu nyingi zaidi ilikuwa kiamia china kutoka ulaya kila siku kwa sababu ya kununulia bitha za wachina ambazo. Raya wengi wa ulaya walizitaka bitha kutoka uchina kwa jiri ya nasa uko ulaya. wazungu ni wajanja sana, hua hawakubali kushindua toka zamani. Serikali zao zilipugundua kuwa bila kuwa na mgakati mahalo mwa kuizu ya China kuthibiti zahabu ya dunia. Ipo siku China itaibuka kwa taifa kubwa lenye hifadhi kubwa ya zahabu na kuapiku mataifa ya ulaya. Hivyo bas, wazungu wakamua kuanzisha kilimo cha afyun, yani opium, Ikumbuke kuwa wazungu waliwasoma wachina kuwa ni watu waliopenda sana ulevi mbalimbali. Mbali. Hivyo, njia raisi ya kuirejisha thabu yao ilikweni kuwapelekea kitu ambacho kingi wavutia zaidi. Wakamua kuanzisha kilimocha Afyun, Opiam na kuwanza kuipeleka China. Hii Afyun au Opiam ni nini? Afyun ni neno la kiswahili lenya kutokana na luge kia rabu. Humea kiasili ulianza kulimua huko kemeti ya ni Egypt ya sasa, miaka, elfunne na miasabe liopita. Huko kemeti mea huo ulitumika kama dawa. Hii Afyun inapatikana kutokana na utomvu uliokauka wa maua ya mea wa mpopi, jinalake kisayansi huituwa Papava Somniferum. Kwa kiingereza ndiyo huituwa Opia Mpopi, ndani ya mea huu kuna kemikali mbali mbali ambazo ni kati ya dawa kali kabisa zenye uweza kutuliza maumivu lakini pia hutumiwa kama ulevi ya ni madawa ya kulevya maana ndani yake ndo utolewa madawa ya kulevya kama heroine sasa basi waingereza ndio waliwanza kurima mea wa mpopi na kutengeneza afyun kwa wingi katika makoloniao huko india na kisha kuipeleka china walipona soko lake huko china alinakua kwa kasi wakaanza kuhisambaza afyun huko china kwa bendogo kufuatia hatu wa iyo wafanya biyashara katha wa ulaya wakaanza kupeleka bitha ya afyun kwenye soko la wachina mnamo mwaka refunji miya nane kuminambili na kwa muda mfupi wachina walikuwa ndiyo soko kubwa la afyun na ndiyo walikuwa tumiaju wa kubwa duniani wa afyun kuliko sayemu nyingine yoyote ile ulimwenguni Kitendo hiki icha nchi za ulaya kufanya biyashara ya afyun kwa wingi huko china. Hatimae china ikawa afyun na afyun ikawa china. Jambo hili lilipekea nchi za ulaya kwanza kuirudisha zahabu lio kwa china kureji ya ulaya. Hii ni kutokana na matumizi makubwa ya afyun huko china. Wachina walihitaji afyun kwa idadi kubwa. Hivyo kulazimika kutua zahabu yao kuinunua afyun. hili iwafai kwa matumizi yao. Kupitia mpangu huu hati maya wa zungu wakafanikisha kuirudisha athabu ya ulaya. Mchezo ukaishia hapo. Kimbembe kingine ya kikaibuka. Kufuatia kuongezeka kwa matumizi ya afyuni huko China. Kulipelekea raya wengi wa China kuaribika, yani kuwa mateja, kupitia ulevi wa afyuni. Uzalisha ji wawo na uchumi wawo ulianza kupungua, Na uchumi wa China ukaanza kuanguka jambu ambalo halikuwae kutabiriwa kama uchumi wa China ungeanguka kwa kiasiicho. Kufuatia hatuwa nzuri walikuwa nae umuda mfupi nyuma. China sasa ikashtuka. Sarekali ya China ikawana hasara ya biyashara hiyo. Kwanza kwa sababu ya hatari kwa hafi ya wananchi. Pili kwa sababu ya hasara kwa uchumi kutokona na watu kupoteza muda kwa ulevi. Na pia zarama za kulunuwa Afyuni kutoka nje ilikuwa kubwa, ambayo ilikarimu China zaabu nyingi kuyagiza. Kwa bahati mbaya, hatuwa hii ya serekali ya China kushituka juu ya mazara ya ulevi huo wa Afyuni. Ilikuwa tayari too late kwa sababu watu wengi karibu wa silimia 87, walikuwa tayari wamisha kuwa addicted na ulevi wa Afyuni. Hivyo, serekali ya China ilipotaka kulazimisha kupiga marufuku wingizojo wa matumiza ulevi wa Afyuni. Uingereza ilizuia China kufanya hivyo. China nayo ikagoma kuingiliwa mambo ya kandani. Kumbuka tayari uingereza ilikuwa kipata faida kubwa kwenye biyashara hiyo ya Afyuni huko China. Hivyo bas, China ilipogoma ambri ya uingereza ya kutositisha biyashara ya Afyuni. Uingereza iliamwa kuishambulia China katika vita marufi ya Afyuni. オピアムウォー、マクロフォニミアナネ・ロバイニー・ナテナ、マクロフォニミアナネ・ハムスナネ。テンベレアウェブサティキ、クジュア・ナムナフィン、イリヴォクワ・ジャングル・リヴォクワ・リヴォク a ane, a ヴ a ク a リヴォクワ・リヴォクワ・ヴィタ・ヴィリポウォンザ。アラヤワ・チィナ、ワリヴァリヴァリヴァンガナ・ウィングレザ・カテクィス・ディア・ウ i ングレザ・ク u シャン・ c リア・チナ。 Kwa sababu hawakuweza kuishi bila ya afyon. Hivyo waliamini kuwa iwapochina ita shinda vita hio, afyon itapigumu marufuku. Kwa hivyo walipambana na serikali yao ili wengine zawa shinde, ili waua weze kupata afyon bila kipingamizi. Hivyo vita ika wakubwa. Kadiri vita hio china ili shindwa vita hio na ika lazimisha kukuumbali biashara hio ya afyon. Maldera mengine ambayo China iliapata kuni vitahio ya opium, na inayumiza mpakaleo nieneula Hong Kong, kutowaliwa na Wingreza. Hi inibada ya Wingreza kuchinda vita iliitaula Hong Kong kima bafuli. Kuamuda wa miaka hamsinasi tampa ka June tisa muakrafani miyanani tisina nani? Wingreza waliposa imikataba kui kodiisha arivi ya Hong Kong, kutoka kutowala wa China wakajihu. Ukijulikana kama King Dynasty, mkatabo lijulikana kama convention for the extension of Hong Kong territory, uliohipa ruso wa Ingereza kuitawala Hong Kong, kwamuundo miaka tisnatisa, hadi taremo ya Julai muakrafunjia tisnatisa na saba. Mkatabo huo wa Ingereza ilisaini na China, kama zabia China, kupafidia yagaramia ya vitia ya opiamu, kifuatoka hapa matumizi afunichini China iliendelea kutumika koko kaskubwa. Na hadi kufikia mikrofoni miamtisa kuminanbili, Robo ya wote china, ya yao naume watengi ni china, waditegemea matumizi afu ni kadikama shiyao. Tati zo hiyo iliendelea hadi paribia sherehe, ili pokuja kukomechwa chini au tawala wa kumnis tawa maose dong, mikrofoni miamtisa robanatisa. Hatayvio biashara hiyo iliendelea kufanyika kuasiri. Hadi baada ya vita baridi kumalizika ndipo matumizi uliye vio afu ni alipungua. Lakini matumizi ya madawa yanaitolewa ndani yake kama heroini ya meziri kwenye kujitolea kutumi kuduniani. Baka sasa China ni moja matetifu matano ambayo ni soko kubwa la madawa ya kuleve duniani. Hong Kong ni moja yenyeo linalo au miza kichoa srekali ya Beijing. Mashauri yoki tofiki kucha NASA na kuleve duniani. Asili miyastini yawakazo mashauri wale viwa NASA wakaribu ba asili miyeshuru inani yawaleviwa NASA duniani kote. Asilimi ya thalathini ya wachina vijana wanaupenda uingereza na umarekani kuliko uchina. Hili kuinjoye raya uuru wa kuhishi utakavyo duniani. Chakujifunza hapa ni kitu gani. Moja, siku zote watu anotunyonya hili kudumisha maisha yao ya kifari daima. Watakuwa na mkakati maalumu wa kutueka katika hali ya unyonyaji. Mkakati wao, unaweza kujumuisha pia kutuangamiza kabisa. Lazima tu fikiri yako kina ili kulinda maslahi yetu. Bili siokila ukionacho kizuimwan zokina bebani yanjema kuwako. Huama kini na kila kipita chumbelia kuo. Tatu tamaya mwanzo inaweza kukugarimu kwamudamrefu sana. Ne mzungu anatazama faida yeny manufaku ake kuri kuhuto. サバーワーク m フリーランチ w マ ma、e. w e ンタ k u r カキ u ス i k ニ a タノウォルシュンジフュンザワチナバディアンワークラファイメーティサー・ロマナティサーミキュアハウェイズクルウスフィクラ a ンジェクトアワーフィクラヤオセタキトキドゴキナウェイズクサバビシャマファマクバナコテンゲレザジャンボクバダ k サバーワトワコウアウェイ a クククピガヴィタハタカマナファニ a コマノファヤオ Nane, katika amani, unaweza kuingiziwa furatu ili kupoteza amani. Mwisho, karibu ni sana kwenye grupu lechu la wasapu. Unapata hadithi za riwaya na simulizi kemkem. -kem. Kunye upande wa simulizi ya riwaya, inendelea saa za giza totoro na upande wa simulizi za kijasusi na kivita. tunendelea nayo na operation ya Bay of Pigs operation iliomvamia Fidel Castro kwa lengula kumuondoa madarakani Mwanda aji ni komredi mbuana liyamtu mimi naituwa nani ya Sedga Katika dunia ya sasa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 The raisi kuwa fikia wataja wengine na kuabeba raisi zaidi, lakini nitaato utapata matukio mazuri, hasa kama Southine Jumba vinavtia former entertainment. Tunaioweza kazi hiyo. Tunatimu inaioweza kukuishauri, kukuandalia, lakini nipia kuisimulia kazi yako na ikalleta matukio mazuri. Timu hiyo iki simamio na Dennis Mpagaze. Na Ananias Edgar, tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethubuto kufanya kazinasi na kupata mrefeshombuzuri, wakile wana chofanya. Huduma zetu nutoenge nesaidi omakalazawa sefo yani profile kwa watu binafsi au tasisi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini balimbali na mengi neyomengi, lakini nipa, kutenge nesaidi omakala maalumu yasherezandoa send off na mikutano balimbali.